Deon den denoi eta ongietorri metalgarraxira. Ongietorri hostil albat gehiago, hemen, antxeterrediko largolaita beratzi puntoz azpidikan. Kaixo Ka aier, kaixo zazen dari jauna. Aupander. Eta ere, bai? El currículon jarri gara oso. Igual ligas. Jo, eh? Ba <risa> Metalgarraxiko produktorea. <risa> Zermuz, astea, hemen, lanean. Ez da aier? Bueno... Bai, beti bezala, baina beintzat bat badugu berezitasun bat aste honetan ze bueno, ai, ai, ze, murgilduta gaude prestaketetan, larun bat honetan ba, bueno, bez, larun bat honetan bihar, baz... ordu Bai, bihar <laughs> Ba hori, azte guztian ongara prestatzen e, eta bueno, ba, bertxo bazkaria dugu, e, ekaten ospatuko dugu eta bueno, hor ba, pozik gaude, aztebait, polita atratzen den Eta zera gungo da bazkarian Zin juango da, zer juango da Ekital diren bat egon goda ba, e, bueno, Bercho Baskaria da, Ber beraz ah. bercholariak egon ah. goda Metal Baskaria Antxete irradiko me Metal Baskaria, ez du importa o sea, Gara, Facebooken Zazpi fans da Zazpi fans etik etorriko dira Bi, zuetan ni mm, Bai, andes Ez du importa, egin dezakegu Orde entzema digute Antxete erratia, rocks Eta hori, aste bat gehiago Ez dugu, ez mesurik Ez ezer bueno. boto, boto bat, bakare bai. Bilboko lagun batean Sartzeko eta boskatzeko Bai, beraz, hori indik ez, ez dugu aukeratu Zinda metalja bat Ah, baina neriak boto bataka Baina neriak ere, bai Pero ez, ah, bai. ez, zuzeneko, ez zuzenekoa ah, Ez dago hor gauzatua eh? da, Bai, bueno, botoa gauzatuta dago Bai, bai. Esan da totally un fer badakit, baina baina <laughs> María Prints, crack. Alexis Brown. Bai, esuna ez suma. Mar. Oso, osoi Bueno, bajaré con no atzeko andar. Bai, joder. Eske que, for gorputza gelditen zaite. Oa. Oh. Uh! <laughs> <laughs> Berriakengo. Bai. Berriak. News. Ministrik diska berria aterako du. Aljorne soneta beren mutillac diska berria kaleratoko dute 2012ko martxan. Principea zut en lanberrike de contentzerik, baina zenbaita besti sortu eta kalitatezkoak zirele ikusi ondoren lanberria lanberrian murgiltzea erabaki zuten. Relapse izena eramango duena. Gainera bira bat ere budu, burutuko dute. Horren parean Baken festival ezagunean esango direlarik. Bruce Dickinson lan egiten zuen hegazin kompainia berpiztu nahi du. Aste honetan jakindugu Bruce Dickinsonek lan egiten zuen Astraeus Air Airlines kompainiak porrot egin duela, eta Iron Maideneko abeslariak ziurtatu du aleginduko dela kompainia berriz ere martxan jartzeko. Marilyn Manson bateria jolegabe gelditu da. Chris Krispreena egun taldeko bateria jolezela eta teklatu jole ere izan dako, izan dako azena, Marri Mansonetik joango da, bere proiektu pertsonean buru belarri murgiltzeko Izan ere 2008, ba, 2008an diska kaleratuko du tuiker bandarekin Born Billian izan hartuko duena Estatu, estatu batzu, joder, honek, <laughs> falla hoek, ke, keintzen dio, no, no sense Estatu barriusek, DVD bat kaleratuko du ere azken kontzertuarekin Banda Finlandiarrak bere herrialdean, Tampere Irian, azaroaren emeretzian eman zuen kontzertua grabatu zuen, material horrekin DVD bat burutzeko. Kontzertu hau, Jorg Fairwell Tour, e, biraren barnean sartzen da, Jorg Michael, taldeko bateria jolearen agur bezala antolatu dutena. Izan ere, amasei urte, esteratobari usen izan ondoren, banda uzte arabakidu arrazoi pertsona lengatik. Jende! The... Badugula Facebookeko hor horri aldea, bakit astero e, biltzen garela, e, baina Mesedes, ez dakit, zerbait iatzi kabrones, nahi duzutena frantxeses, españoles, ingleses, e, txekoslovakos, nahi? Noski, nahi duzutena, bai, erabilko dugu Google Translate, e, eta bain, zerbait jarri, eta, ez dakit, komentatzeko, Adibidez, behar ba, danen eskalagunaren urte betetzea. Ba, ez gezurra ez, ez duten <laughs> <Ez duzen> eskala <laughs> honik. <he. laughs> Baia norelako gauzak badugu, bai, Metalgarrasia Facebooken behiratzen baduzute, hor, Radio Stationan arteko agartuko gara. 7 fans. <laughs> Gu gara, bakarrik. Be, bueno, ba, bueno ba, potente hasiko gara eh, Dragon Force alde batera utzi ta... Bai, guazzen musikarekin Musika, saiz. bai <risa> Bueno, ba, gaur nik Ekingo dios lehen taldeari Eta, bueno, ba, gaurko Zai joan esan bezala Potente hasteko ba, Noiz edo noiz, ni uste dut atera den talde potente bat hasiko gara balada batekin? Asi ha, era da ba, ah, balada Baina eta gainau fondoa da, hombre, Ander Bueno, bueno, bueno Norden, ba bai, e, uste ut, behin edo haipatu dugu, Northern Kings super talde edo, ondeitzen zaio noritako ba, do, ba. Eh, Lider betzela, ba, Sonata Artikako abeslaria legoke, Toni Kako, eta beno, unaekarri dugun Terazbitoni taldeko jarkoa ola Nightwisheko Marko Jietala, eta, beno baz, horren ezaguna ez den Juha Peka lepaluoto Toma Horain arte txaron taldean izan aritu dena, eta bueno, orain Armaia taldeko abeslari dena Horain ba, arte Gia da ba, Koberrak besterik ez dituela egin taldenek Eta vai, behar badaurregatik ez da horren ezaguna egin bai, Piskat ezakit, ez? ze gara da, ba, bueno e, Superbanda hauetako mm. eh, Bueno Deitzen, superbanda deitzen de, deitu ez Deitu esaten diren banda huetako mm. Pues coverrekin azte ez Eta ez metal coverrak edo ez Laroge laro garrena markadako Ba mm. Klasikoako Bueno bai, bai. Pop musikako klasikoak ez Pues hori coverrak coverrak egite ez Da bai. Berri bat haukat, Ander Oy, Ez da, ez da <laughs> Zerda? Da Wikipedia Niu Osea, beres ez da oso Wikipedia nius! Eh, ba, bai, eh, está beti oso fidagarri hitzat hartu hartze dozenek idatzi dezake bertan, baina ber, jartzen du bere hirugarren lunea egiteapen, osea, planeratua dutela eta kasu honetan izne, material propioarekin egingo luketela. Hombre, ya, ya les vale, eta... bi, bi disco de covers. <laughs> Joder, esakit pues la música iría un de todo eso. Vaya, hasta espero du azkenik Beraien bai, eh, material propio arekin zerbait egin dezartela gainera dituzte bai, hor laua a 5, bai, baina bai, bai, bai kontrasta handiko ahotsak, bai, bai. ordez, gustatzen zaian banda bat da. Mm. Eh, hori, sei da no estan, beste asko, bueno, hori, bon, pues ez ala oso metálicoa Ez... Bueno, zait, zaite bat, gustatzen zaita Jaren Take on Me bestearen. Bai, gustatzen zait bertsio hori. Bai. Bai, bai batzu gondo da da, Eta, bueno, neri asko guztan za Eit e, Jarkoa jola entzutea Zegia esan Bueno, ba Aukera polita da, ba tiponen Potentziala ikusteko, gainera kasuanetan honetan esez, ez, ez e, Vai, bona, Baina bona. ez da oso zaguna Mendikan ez, ez, e, Bere ez, bere taldea, teraz betoni ba, Finlandia arrez eiten du Eta horrek ere pixiat mugatuko du ez. Bueno, Ena, ikusi, ikusi alizan genuen Horre ba, Eurovisionen Bai, bai horre haukeratuak izan ziren eh, Finlandia aldetikan ba, ba, Eurobisi bai. Eta aprovechatu como... zuten Haurak urtean irabazi zuten ba, bai, Lordi Lordi harrok talde batekin bai. Eta bueno, ba, metala eraman zuten Ze bueno, ba, aipatu En baino gehiagotan Finlandian Metalak ba, indarra handia bai. du Jena bai. eskontzuten da Eta bai, eta teras betoni eraman zuten Misamihet ratzazta Azu kei Abestia ja. Baina, kasuanetan entzun gau ingleses abesten e, Don't bring me down, abestia Eta, bueno, e, zuke esango zenuken bezala Potente, potentea Katu potente, potentea Eta, bai, horrekin utziko zaituzte gu Lehen abestia Konplejo, Joseina <laughs> <laughs> Bueno, ba, hortxe Hori zara pizkagat, amariko natzen Hori euskeraz eksistitzen da está bien. No, me va a estar la eso. Don bring me down orche. ¿Va a? que or Don't break me down Electric Lake orquestraren coverra. Está, está eso potente erudito, ¿eh? Es es esango es dut por lo vagini, náuseas pero no es un mesela. Ya? Pero pero esa ah, Agelditor A, ah, Vaya a ah, mierda. Mm, hombre, vaya, ya sabes, tío, me dan potencia dagoa botsan, o sea, va, bueno. De bai jarcoalena ocho, está bueno de nenas. El lengo bueno que han pensado ni no hacen jarrison. Has lengo Juan de banda hori metal priest o bit bai, hola cosa bai, es no va sin seno bai. Tipa na ocho, tipa na da, picha. Eh, o sea, neko Se jarcoalena. Bai De tagan. Me acuerdan de que yo aparecenís un bio del alako baina bueno, ere bai hori, ba estiloa, música en estilo hori, pa bocha en estilos atonte. Bai, bai, a ocho, bai, bai, bai. Pa ba, Buenos Aires andando gola mariconada día. Bueno, Zucker de Carr eh? Ca buen día. Eh, menzies. Es, es, es. es ba, o, bueno, fue eh, Duan Gaur ekarri handan banda ba, bueno, garen, garen hor, atzat, atzat erintzen, eta hori ba, kesuten, atzatzen zahela, eta horren gugunean zahude, zahude bezala. Kumunera, joatekin, kada dos minutos. Ba, ba hori, eta ez nuen denbora abeste gaurkitzeko, tasan zantzatzen, ba, uazen ba bibliotekan bilatzea horre, ligurutekan bilatzea horre, ze abestitut. Da, horretot, ba, deftonen, abestia deftons, ba estatu batoteko banda 88 88 sort, urtean sortua, o sea, ya viejos, bai, mm. veterano, bastante veteranos ya. Ba, Neg eh, negstan va ba, 90 garren hamarkadok zela, baina joder. Pero 88koa tio. <risa> Senectud en toda regla. <risa> Eta hari, eh meta alternatibo, va ba, bitxi bat eite dut, Bitxi bat, ba bueno, eh pues, Eh, Naste ditut, estatuta eh, ba, va bueno metal tena, eh, metal nu metalaren eh o sea, somatzen ditugu, ¿es? Ba, rap parteak eh eh post pues, distorsioa botxan nada enhorada eh aotan bruñidos no ere bai gustenda Baina bueno, ere bai, e, pues, Abesti Mota ezberdina dituzte eta Abesti Ugar dituzte, hori oso geldoak dienak, oso beraz, ba bueno, banda meta alternativo bitxi bat egiten du. Zazpi estudioko diska dituzte orain arte. Eh, oien artean ba bueno, oigan adrenalin e, diska nere gehiena, gehiena gustatzen zaidana. Eh, bueno, e, ez da nik e, jendeari gomendatuko nion banda ba, bueno e, e, ez da lehen entzunaldian ez da erraz egiten ba, ba, ba musika hori entzuteaz mm. baya bueno e, banda oso famatua mundu mailan e, jende asko mugitzen duen banda ba da eta bueno e, entzunalditxo bat egin eh, barko dugu, hemen metalgarrazean ba, <laughs> ba, jendeak e, jaketeko zer den deftans, gure ezazpi fans, facebooken eta hidden fans edo fan eskutuak hor eh, munduan munduan, bai. Bai, mundu, mund, bai. munduan, mundiala gara, o sea, no no zen, baigorriko tipoak eh entzuten zigun ta ta orrea erratia ez dantzu, ez da jaitzen, ez? Ancheta es, baña, eskale erratia en barrean gaudenez, ez da horren ba, zaia, baina Toma. Dute... Me izte, gareni... bai? es e gara, eso este istengareni bai. Badugo Difusiones, ¿vais? Eso eso fama tu gar ayer, eso fama tu gar. Vais. Vais, por cierto, por cierto, Nick Studnes Kalaguni. Veraz. <risa> Esto te ha impactado su Lander, estáño en niongo... este misterio, ¿eh? Está ne... bueno berri batentzat, bueno, va ondo dago, ¿es? No este perrenzo, fans fans fans biobat, es mundu aldean. Bai, bueno, es que esakita Festa satatzen zara eta gero Entra la soledad bueno, Tastens... Degeneratzen hasio baino lehen Jarriko dutzureren abestia Basen kontatzera anderen problemak <laughs> <laughs> Jarri musikanda oh, Seven words Bai, seven words, deftonen Abestia estando Defton zen Seven Words, ¿sabes? Te ha me negocien no en de la esa uh, esa score en de la Birute, bueno, seguro es que geia otorri de mm -hmm. España es nesgoatan. Mm -hmm. Es da bisen Moreno urtetika, joe, pues a la haría hor eh pues bueno, Tristanaco Tripats Arragin. Vay, bueno, el 88º Ertetikan, joder, pues buena vida, maten da genteak. <laughs> Vay, dirigido <duzunen>, pues Albada. <laughs> Bai. Diru a berde taller. 121 polchabat eta <totipatua> 800 mendeku kilometro de Rirore. Zertago. Ayer ten mariconadas segunda versión. <totipatua> bueno, va ba, beste euskal talde bat ekarreko gaur. Euskal taldeak, por fin. Eh, yeah! <totipatua> e, ba, nuen arrasateko gobernoz taldearen zerbait ekartzeko, pentsatzen nuen, ba Lehen diska dudnik gehien entzuna eta montzatzen bertako abestiren bat ekartzea, baina, bueno, ba, azte honetan euren inguruan bilatzen, ez dak, Facebook gain irakurri dut, eta diska berria at atera dutela ba, ju justo orain e azararen bukaeran eta bai, ba, bueno, ba, pixkata zelduko taldea, taldeko liderra ba, Juan Sangre da Jo, eh? Ola hageko izan arraru aduan Ola hageko izan polita gai Odolki Odolki joan Arrasatea arra da e, Eko neko taldekidea izan zen bueno, Eko talde Zagunen izan da Euskal Errimaian e, Lehen urteetan ba, Bateria jole izan zen ba, Lehen abeslariak talde hau txion doren ba, zen izan Eta bueno, proiektu honetan ere Abeslari lanak egiten ditu Eta gustatzen zaiz naola besten duen. Tipoak, osea, bestea nada, o sea, o sea, ikusteko ba, e, aukera izan nun uh, Bilboko jaietan. Bai? eta mm. sh, bueno, hasien Bilboko jaiak, sai uh, sen eh prebatzuk, ez dakienun Bilburon, baina ez dakit Bilboenguruan Bai, Bilboenguruan ez dakit. Auzo bateko festako Baina ba, nik Eta bueno Oso, oso ondo ikusi nitun Niri bose, gobernoz eh, bakarrik irratik entzunan nun Ta zitsen asko guztatzen Baina zuzenean Asko irabazten dute mm. Energia pilo dute Bai, bai, bai, bai ez, du gal, ez da galditzen Hau eslaria bai. Ibiltzen daren dikana Nik deskuburritu nitun Bilbo Antxe eh, nah. Ba, kontzertu bat, jun, juan nintzen latzenen kontzertu bat era Zey, e, eh, men jarri berkot dugunez baitzatzen Bai, da, bire, me, My Metal Sixteen erako aukera aurke, bat da, eh, lastana Jo, gure, gure den borako My Metal Sixteen Jumbre, hori mitikoa da Bueno, jarraitu Ba, zari nintzen Aier ba, gaztea ba, zenean, juan zen Bai, ba, guek, ba, zizango zen, duela airu laurte, ba, telonero lanetan ari zirenan Eta hor, deizkubritu nitun Eta, bueno, ba, ipatori Bi diska zituztelea horrein artea Eta, bueno, ba, berri hau Kolaz e, izena du Eta, bueno, irakurri Nuen, ba, duela aste gutxi kontzertu, kontzertu privatu bat eman zutela ba, Jo, ebaian imel, ez? Kontzertu privatu agarain Eta, eman zuten e, <laughs> Ba, single berri aukeratzeko. Eta, bueno, bertan zu, zutenek, zeudenek, ba, bostkatzen zuten, ze abesti zuten gustokoen Eta, ba, orain entzungo duguna, okeratu zuten, Mike Mikel Snake du izena. Eta, bueno, aipatu ere, e, disko berriarekin, ba, aldaketa bat izango duela taldeak ere. Ba, orain ar, abenduan utziko du, e, keu agirretxea, gitarra joleak, ba, bere bigarren aitatasuna dela eta utziko du taldea. Eta ba, bereleku hartuko du, jago goronaetak, e, ekon, ba, ekon aipatu dugu lehanez, ekon taldea, si. eta babertako bertako gitarra jola izan dako, izan dako gizona dugu, jago goran, goronaeta. Goronaeta. Ongietori, meta al mundura, edo rock mundura, edo Do whatever berri izan dena eh, pues eh, estilo, esta que se estilansartu algo en un Oso bai, oso rock. Bai, rock. Ro, bueno, roca, gertuago daude, baina Bai, baina bai, ez da kit. zaitere ni saiari dentsaitera nonbait zartzea. Mae bai, bueno, bakoitza kentzuk entzuk guarnos. Pues susena eh, ni ikusteko aukera dosote, ez galdu, Eta mm. esperientzia bat da <laughs> ornora mugitzen dian. Ta bueno, gustaz, eh? bueno jatorrak diruditen eta gainera pues gustas de Single berria Haukiratzeko behar bai, ba, nola? Hmm. Bai. Ba, bosketa bozke, hori egiteaz. Bai. Eta maiaari aipatuko diot, bere saiora, bere karri ditzakeen. Ha, maia, grande! Nor da maia? Maia. Eh, maia. Euskal irratitako saioa, eh, eh, musika saioa, egiten duena. Jo, menudos kontaktos, ba, ditugula hemen, eh? Ezen hemen, eh, antxeterretean anaiten du. Jo, eh? Jo, eh? Zer ze nivela dugu hemen antxeterratian? Da bere alabari esker sartu nintzen nian antxeterratian. Uuuu! Ez pentsatu gauza errarak, ordun zegoen. Eta <laughs> orduan nixatu nintzen. Kompontzen nari zara gauza. Ez pentsatu gauza errarak, bera orduan zegoen. Ez <laughs> zegoen. Eso anda, ya Haber penteado con gente Haber alaba esa autonuela Haber alaba Urteba ateres Joder, ahí es <ríe> bueno, Es duzu con bot duco Bueno, barcate Gilditum Va música ¿Se da a bestia en <risa> título Miquel Snake Miquel Snake Gobernador bestia <up my> <journée> <tick> Go beste goizerik txoria txori Zertarako den bizitza txoria txori Euskal taldeekin, bai Zenbat, eta zenbat eh, Talde, barkatu Entzuten ban Entzuten basait Gertugo edo urrunago Ondo isertzen nahi naiz. Ondo isertzen, bai, <tar Glass> <Dai. tarbecause> erdietzan da <honera>, <technik> eh, Bai, hombre, hemen Hemeni estudioko ilontazu denetan ba. Entzuten zait? Bai, bale Ez <risa> que Estia jarri da la bai, bai, bai, bai Ba hori, zenbat eta zenbat Euskal talde onz galtzen dira Ba hori ez, ematen du askotan Talde zagun batekin agertzen ez bazara talde O partaide o, Taldeko parta, partaide famaturen bat ez baduzu Ba askotan, no, gelditzen ditzen dira ez Kometatu genun e, Azken garrasiko Kasua adibidez edo Edo, bueno, gobernos niko ez e, Zagunak egin zirela seguraski Ba hori e, diskodia eta no, nauz eta talde batekin ata zutena diskoa Ez, eh, bai, Len eh, Vandon Jarriodan abestia Atortxurroken eh, bueno, ez zuten abestia, zer onduzu? Disko bueno, Scolaro A Disco Colabora bai, eh, ez tsaitoren izan eta taetan. Ni utzum saide nei kontzutatu e fiska izaten hasi zirela Atortxurroken bimia ko abestia intzutenean. Bai, bueno, Or... Lena le Otik eh, Nikostot nik nik entzunaginitula, bai. bai. ez nago zirpen Pero bueno, es que a pues joder Yende ya, gaude hasta las narices Egun gustean Ese eh, o ahí ratian, entzuten Ese o a maiz, es de aquí ser Quien saspi, joder, joder Ya Es que piscabat, vale, está bueno es día, O sea, a besti onag dirá, o a besti charra Pues es que egunero oh. Complejo ah. los 40 principales Egunero a besti berdiñak A pues me indigna Me indigna Ezen bat banda galitzen dira, ez? Eher, e, azken harroken egon nintzenean ean, e, Rift Trackers banda gazteizeko, bueno, gazteizeko bibolde, ez, ez nezgoatzen oso ondo nuko ezin, mm. baina e, Rift Trackers rock banda bat e, oso onak dira, oza, eta zuzeneko ikaragarri bat, ikaragarri dute, eta ez dira famatuak, ez dira famatuak, <laughs> segura eski igual, e, atzerrian famatuak dira, hemen en baño, ez eh, Ta fiskatori, pues zaketemen banda hori ematen zaien, ba, soporte da ez da que no las eh, pues, tan... mm. bueno. Jarri gaitezen hurrengo bestiarekin Eta bai, okeratu da na abestia, ba, ba, eh, bandaren Festival Massol eh, Soul for na bestiada. Thaz, eh, banda America Rave, mia tairuan sortutako banda bat da. Eh, estilo harraro ah, ah, xamarra dute Ba, bueno eh, Bat e bat, ba Dez estiloa ba, egiten dute eh, Baina eh, Elektronikarekin, industrialarekin Gruv metalarekin Ba, na, nasketa egiten dute ez, mm -hmm. eh, Banda bitxea Eizaten e, da, ba, bueno uh, Tematika o eh jorratzen dituzten gaiak ba, askotan pizkat eh e, basta kit es dute bai os e, e, entzun bueno era no esaten da? bai bai judutarrak. Judutarrak diela, eta beraz ba, bueno, e, ba, ba ekigu, kabala eta bueno, pos, mitoiek pues e, judaismoaren barruko mitoek pues hori jorratzen dituzte Ba hori, 2002an sortuan eh, demo bat o lehen diska bat eta zuten bastante famatuak egin horrek ta horrek eh, ba lagundu ziren, 2002an eh, Roadrunner diskografikarekin ba, akordio bat eh, sinatzeko eta bine, bine eta lauan atera zuten de Hinderers diskoa eh, ya, bueno, Roadrunneren barruan, nik de, diskonekin ba, ezagutu nitun eh, abesti Naiko motzak dira, baina eh, Asko, bueno, jende askori Gomendatzen den diskoa bat da eh, eh, Baita dez estilo Ez, ez bazai asko guztatzen, ba bueno e, Piskat, eh, ba hori ez eh, Elektronikarekin, industrialarekin Trash metalarekin eh, Nasten dute, eta bedaz ba, entzungarri egiten da entzungarri egiten da Eh, bueno, que era Opimia Futility diskoa ateratzen, mundu maila ja horrekin ba oso famatuak egin ziren eta eh, eta bueno, ba Ba bueno, ziren pues, eh Bemilla 98an eh, de, de, kon, de kon zelaer, The Concealers discoa, ez dakit nora pronunziatzen da The Concealers <laughs> The Concealers discoa kaleratu zuten eta mila eta marran azken bera hien azken lana ez bandaren izen, izen arekin ez dakit eh, gomendatzen da banda bada da mm -hmm. eh, estilo askoren nasketa bat da dez estiloa hor barruan izanik eta bueno entzun dezagun ba bestia eta gero itzegin zerri zar, dutzen zaion zuzendari jaunari Festival más soul form. Eh, título berez y adu, ¿eh? Va, va, va. Horri zan dugu, mm. Daz Bandaren festival más sol for una bestia. Zer erudituz haizu? Ba, gehiagin ez. Ba, ba, Oiu gehiagin ba. ez? Eh, bueno, ez dakit. Eh, Naiko entzun garri eruditzen zait. Eh, baita, bueno, death metal musika entzuten ez duena entzago. Mm. Baina, bueno, entzun naditxo bat merezidu ez. Da, abesti motzak dia, beraz... Eh, ba, ori, ba. Ez da oso diska luzea... En Tsunaldías daos o luz de ahí ten. Yeah. Eh, <coughs> Batik va, doari, de ginder disco a... Comendaz uh, eh, en dios gendari. Va, ba nico rekin, disco rekin, es uh, agotinito en. Eh, a bestia, a bestia una editu. A uh -huh. Adios, bueno. Death on the, death on the dead floor, a bestia. No, death on the, on the death, dense floor. <laughs> barcatunere ingelesa. <laughs> <bla, bla>. Eh... <laughs> Bara hori, pizkatu hori, musika elektronikaren erikin naztu eta naztura bitxia, baina bueno, abesti, abesti potentea gertatzen daz mm. Eta hori da Anderrek esan barduna Vale, oso da Beno, ba, azken taldera pasako nahi, zorduan Bendugu a... Tribium dira hauek ba... oso, oso metal koreroa di zara bi, bihurtzen Azken iz... hauek... hauek... Gaurregun ez dira metal koreak. Gaurregun, gaurregun. Bueno, eta zer du txarra? Nere... Eh, Ayer, zuzene, musika... Zuzinen tru metalero bat. Ez, tru metalero ez. Barka. Pero asa joak aldatzen, nire eh, adizu. Eh? <laughs> bueno, bauri ez da txarra izango, ez? Eh? Ondo dago. Ba, beno, da, hau da aurten deskurritu dan beste taldetako bat. Eta hobesti hau... Besti, hau eh, YouTube-en entzun nuen, tribun ba, banda amerikarra da, e, eta bueno, ba, onako ona abesti hau, barri da, heavy metal bezala ez, e, right. ez ari halko genuke, baina bueno, zukeman duzu pista bat, izan ere, ba, talde honek asieran, ba, bestilo guztiz ezberdin ahiten zuen, eta beno, ba, asieratik hasteko pizkate taldea ezagutzen, ba, lehen dizka jetxin nuen, jetxin nuen bai, Eh, pirata <laughs> Jack Sparrow <laughs> Enbertu en inferno daitzen dena 2000 amairu Bai, amairu, bai 2000, <laughs> <laughs> 2000 amairuko diska Aierten, bai, emule da Gauzai ditu, eta 2000 amairuko diska Eta akizunera eratzen zaitun Bai, eta Mirakolo oso Bai, <laughs> berkatu bai, <da, m> <laughs> eh, bai, 2000 amairuko <laughs> eh, diska da Eta, beno, barain, nolazbait, jendeak ere esango luke ba, suabeagoak edo komertzialagoak direla Ba, imazteak ja san zion, ez guztatzen hor lau jo <laughs> egitea Aziran, ba, bueno, ba, dezmelodikoa ditzen dutena edo metalcorea mm. Nik igual esango luke bai, dezmelodikoa, ze hauts melodikoak eta, bueno, pixa gogorragoak gorragoak e, partekatzen dituzte Eta, beno, hori orko e, abesti bat entzungo dugu Eta bueno, va ba, piskat taldea hobeto baloratzeko ba diska geio entzun izango ditut, baina nere ba orain egiten duten musika, bueno, hau bere 3. diskokoa da, 2007koa. Eta bueno, neri geio gustatzen zaik heavy metala, baina baina guia izan ba len lanetan ere abesti onak daude. Eta horren erakusgarri bat ekarri dut Bertako abesti bat Gaina izenburu buru ederra du ala. If I could collapse the masses Oh, zepolita Jengu <laughs> e, er, oso er, Zarrakera horren Disko berriak biratzeko Ese haizu jendeari hori Zuge txizen un deskoa hori geisteko Bai, geisteko, pirataz eta, eta jazta Eta ez zentzun gehiro Eta <laughs> jazta <laughs> Bueno, lagakotan, bai, jendeak, eh, asierakoa guztoko zuena, bak, ejatuko da, baina, bueno, igual batzuei gustatuko zai asierakoa, bak, gelditza horreke, Bye. eta beste batzuei igual gustatuko zai egarruan gohanik, ez ditut diska berriak, guztut badutela aurten ateratako diska bat, bai, in waves, eta, bueno, entzun meharko da, ber zenolako garrapena izan duten, ze, entzun, e, bueno, fondoan entzuten ari ginen abesti hori, berriro entzun dut jende apixian entzun dezan, Eta, bueno, hori, 2006-2006 urtekoa da. Eta, bueno, beharain, suposatzen dut garapena izango zutela, e? Eta... Hor <laughs> galdituzi <ben. laughs> Bueno, igual estilo horretan jarretzen dute, e? Nortu haki? Nortu haki? Nortu haki? Es, por disko bat heisten duzulako. Jacker es un pirata, e? Eh? Jetsi disko huztiak edo, jazta. Bai, bota bera. Diskografi <laughs> ga huztiak. Haba <por>. jorra zaner. Hahahaha. <laughs> Venga, <laughs> jarri, jarri musika, ya yeah. If I could collapse If I could collapse the masses <laughs> izaten izun pixkat, izbitzen zitzaidala besti horrek erakusgarria zela pixkat, ba, lehen diska horretan zuten estiloa ba, bono, nazten ditu lakor bia botxak horre entzut dugu hmm, Bueno, niri ez zait grazian dira egiten ez dian baina baina baina baina baina baina kustu txarradun jende jendea daula badakit eta respetazan dut hariaz nice. <laughs> Zin jatarra Ez ke Hori eh, da Nagusia delako hemen Eta Klaro jefea denez Pues nik em, Pullita zehman barizio Bidia Bidia Ez hori gezurra da Hori gezurra da Hori gezurra da Karron Eta bueno Bazen gaur dago pizka Off Horna off Jendari gomendatzen diot Ostegunetan ezateratzea etegena un batean ateratzen bazara eta horrengunean irrati saio bat grabatu behar baduzu zanenda bizkatz kokorra uf bai gaina egonitzen tipa bategin zaiten tasak ez zer esan nion ni amar minuto berak gintzen zaiten ta berak peratzen zen aur pegate i what the fuck plan sai sai ideasu esaten ta ez ez da ez ez ez ez ez ez ez Bai, hori, hori, metalak inzitarik guzean diadu <risa> En baso du bide zein godu deibat Aber entzule dago orren batek Zurekin hitzein zuen Bai, bai, eh, on, ondo eruditen zait? Eta kontatu dezala, berze, txorak eri kontatzen zenion Joa, ez que eske nek esan zuatzen ya Nei esaten pobre, pobre tia Kristonako que... <risa> brasa eman nion Bueno, guazen musikara <risa> La vida privada de handen Guazen musikara Eh, azkeneko, bueno, eh, azkeneko azkeneko abestea gaurkoz, ba, eh, I Will Be Hearda abestiada. Headbreed entzun entzuna ez entzun ez dut esduenentzako. Joer. Entzun esduenarenzat? Bai, osonde, eskerrik asko ayer. Osquera eh, ba bueno, eh, 90, la 94 urtean sortutako banda da New Newhavenen estatu Newhaven, bai, New estatu batotan Eh, hardcore metal Banda bat da. Hardcore, bueno Hemen eh, Jendeak igual Erlazionatu ezak ez eh, Komaren estiloa Piskat Ba, bueno Metal eh, mm. Metal arloan Ba, bueno Komak eiten duen Nagutsi bora gara Ez eh, Piskat eh, Referentzia eta hartzeko eh, Eskola zarreko eh, Hardcore eh, Hardcorean Sartu daiteke banda eh, Bueno Ez eh, tergai sozialak eta peskat ba kaleko gaiak jorratzen entu manda bada beraz e, horrek lagundu dio ba, fan eta zalei ba, urbi, e, fan eta zalein za, zalen kiko no no sazu no bai zaletatik edo zalen zale kiko bai zalekiko ba bueno e, e, zuzenean, ba, dena ematu te orain dela orain, orain de la bai ez dakit, bimila zazpia, bimila zortzen ez dakit nori zatera zuten, deveda zuzenekoa e, ikaragarria, e, internet bada uzute, bilatu YouTube nori, deveda ba, ikaragarria da, nehi, ja, jarkorra bastante gustan zait, e, ez da, agian nire genero favorita, baina, headbree da, niretzako ba, e, banda favoritunaz, e, zuzenekoa ba, ikaragarria da ikustea, eta nire abesti, abesti bikaina egituztez. E, abesti hau besteau a Auwilbiger da peska esaten dena ez declaración de intenciones es mm -hmm. e, en izango naiz eta ba hori, Bizitzen ari garen garai justo honetan ez eh e, orain dela ezer izan dira ba hori ez eh eta bueno <laughs> orratera da ba Marrano Rajoi de presidente <laughs> Eta gainera, pues bueno, ez, majoria absoluta lehundal horieta mar, ba, bueno, ez, e, diputatu, ta, ta hori ez zel esaten dugu, ba, bueno, piskat, entzun, jende asko ez dela entzunezango, ez? Herri, herri tarroa, bai. Eta eta bueno, abestiauda pizkat hori, deklarazio indentziazioa, azan txune izango nez. Ba, ba. eta metalikoa garenez, ba, herrien, esker que ba, buia kantsuna kisan gara. Bai, buia eta zer, errebar badugu ba parlari parlamentoa, ba, bas pues, dugu eta ja sta problema. Bueno, ba, bukatzeko ondo dago, holako ba, ba, e e Bai, no ba, ba. Zazpil, eh, bai, energia Virginia Micañarekin. Zazpil Estudioko zazpil landituzte, beraz, mm. eh, bat hor oferta e <laughs> eta bueno honekin e, one, ba agurresatun dugu ez gorgos bai emaituko bai, dugu honekin bai eskerrik asko jerte hemen egun bat egote nerekin egote agatik ai niskar begitin hori egiten dira zuzak <laughs> <laughs> eskerrik asko zu ehi ostirel bat hemen gurekin izanagatik antxeterreteko estudiotekan larro gaita beratzi puntoz azpitek e Bueno, barkatu igual nire aldetik ba, pixka txof egon neiz gaur. Boa, ez da barrezan, gandera. Baina, hurrengo astean ez neiz ateako. Barkatu baina musika da menn garrantzitsua, musika poten... Guga da menn garrantzitsua. Eta, bai, eta, bueno. bari, gasko, gure, gasko, guapo, bai. Bari, eskerrik asko zui, eskerrik asko gure, eskerrik asko gandera, oso guapozara, bai, eskerrik asko. Bai. Eta hori, badugula Facebooken, ba, hor gure gure perfilla, hor eh, saioa kolgatzen ditugula eh berriontzun nahi baduzute, ba hor hor duzutela jarrita eta bueno, hor jarri desak nahi duzutena. Ez dakit, kit, pues nere gustatzen niri Metallica, do nere argazki hau nire nere eskalagunaren titiak, gezurra astuzun eskalagunik baina bueno, nahi duzutena <laughs> jarri desak. <ezakezuela. laughs> <laughs> <laughs> bueno, otzi guzaituz gorduan, eh? Hai pa tosun eh bai, bai e, e, Hate Britain I will be harassed Abur yeah. um, Abur